یا یو صالح وانا نه طيبين او علي اصحابي مې د ماکره کوکه د حضرت ابراهيم عليه السلام بیانو <سلام> چې هغه په دانو په نیکوالي فخر کاوه دا به وي چې مونږ د انو په ملت او هو د بوټ پرست سره او تاسو بوټانو په بیانونه دغه په کروان له نو دا موضوع یې د درې پ غمبر باان کېښ پا کل قوم, جن قوم نوح فیل مسلیم د روجن ویلقوم د ټول پ غرانو ته د نو حال سلامقوم د روجننووي ټولو پ ته ان کار اوال دا چې د هغ زمانه کې خو دغه یو پ غمبر وهې د روجن ویل ټولو سه ملب دی د ټولو مطلب دی چې سړییو پ غمبر ته د روجنوي د ټولو نه ان ځکه هغه پیغمبر د نورو پیغمبرانو تصدیق کوي نو چې تا درو ویلې حقیقت کې هغه نور د مون دی یو جنې سایانسی سمته پیغمبر نه دوی د حقیقت په تور پیغمبر نه مانی او يهوديان چې عيسو له سلام او زمو پیغمبر نه مانی د تور پیغمبرانو مانی دا یو پیغمبرین انکار کوله د ټول نړۍ شانتۍ زکر اصول او تعلیم و اقایده و, و توقع دقیق یادی بنیادی خبری خودی پاکوی کدبت قوم نوح نیل مرسلین در جنوی قوم در نوح طول و پیغمبران اتخ انکاری تیو که نوح علیه سلام خودی ایرام که پیدا کرد ایخ پن نومی عبدالغفار او در دیر جرع در وجنه په نوح مشهور شوی نوح و نوح ویرت و جرع دن وی او صلیخ او نور زکه نه نیم سواخاله یقام تنصیحت کو 180 خامو شړل زدیان چې په دې دممو تک غین ز دو لس نصویخت پوری مسلمانان یادې کی چې د مسلمانانو شي نو دا دمره او صلیخ او یو نصيحت نا وانا شلنا سننا خدای پاک فلا بسا في 1050 عام بعض زکام ز کا نصیحت کو دیږي هر قسمه تکلیفونه ورداسي والے پړی کله مخبه په وینو نړل نشي مزور पाच بخاري شریف کدا یا پیغمبر دینو حاله سلام یادای چې خام دوم راواله چې مخې ټول لوینو نړلو انت في حدا لما د ان خام کنهږي تدوي وبخ اخیری چی مجبوره شیویدنو بایوی خلاید ادوین خومید دا خیر مشتا ادوین نسلم تو الحراب دا لرکت چیز مکتی پاکش نو خدای پاک بیا حلا اکراموس نو کذبت قوم نوحی نی المرسلین نوح علیہ السلام اس لبنان که قبر بی لبنان که وعلا قدس قل جبل ورتوی نو برو نمیدز لعا قدم اریدی توٹی دی زیارت <تصفح> روقام دبط قوم نوح للمرسلين درو جن وی لقام د نوح طول پیغمبرانو ته اس قال لهم اخوهم نوح الا لتقون انا وحک کیوی د ویته د وی رور نسبی ان د نوح علی السلام د وی د قوم نه لس د بار سن نه چې نسبونو مې ورتنی معلوم انا تتقون دخو ان نه ییږه دا سوای بز د بوتانه خدایانو یانو نیول خالو لا تدا بصره تی نوخ کراش وڅ وا یبو سیعوق نصر دا دي کې په باندې خسرې تیر شیو نو چې هغه موږ شو پسې جړل شیطان مرامه به داګه شګنو نمونه جوړه کې مجلس کې بوالاړي نو چې کله هم اړې راځي یا اړې ته بغوره ان بُد جوړو لګو داګه شګنو نمونه جوړه کې مجلسونو کې بوالاړي چاګه نصرب ختم شو نا غو بل نصرب ورته عبادت شو و وستا شمران بدلې عبادت کو نبود پرستی پا کام کرارا امین شا بود پرستی دا بزرگان پنم جوڑا شده دا دا جسم را گتام دی دا دا قام خخ خلق تیرشیو دا غی باقی دا که گتام بود دی که ماکمابود دی که کرش محاراج دی که رامشندر دی که محادیو دی که پاربتی دا خلاش روالی گیر والی نا طول خخ خلق ودوی کی دا ایسا علیہ السلام لوی سرینه دی اده گر جو کداغ پنم بود مریم بیبلویا بیبی دا داغو پنون بود ده نا بخاری شریف کیوئی دا تینزه بوتان چیو کانو ری رج... اسما و ریجال و صالحین نا دا نیکانو نمونو نا غم رشی و اقام داغوی شکلون جون نا غم نبی رست و عبادت شورو تا دیو جن چی دیو بزرگ پا تعزیم کسانی دا حد زیاتیو کی هغه خدای مقام ترسی زمان داس خلکتی پا پی خورو رو داس په حضور پارت می راسته نو یو ځای کې باندې شو چې په نو نو جبرائيل السلام تي شو نه غتلی شو شیخ عبدالقادر دیلانی صاحب هغه له وګور کړم زما په دغه پکې دا زبره فلم نادلته پسندره کې تقریر کيده په دان کې په څو فرمانده داسه نه نه لمنه زناورو زناورو خرو یو بزرگ سره تاسو خدا پیغمبرنا مو خاموچت کن چې حضور پاک اغتا مقتاجو اغاو اراغو اگر ورکو ورکو اگر ورکو اغغغب کنید نا سواه عقل منی نی اسلام منی نی بیو منی دا بزرگ شیخ عبدالفادر جیلانی سیب دلوی کرام اتونو خاون لی دا ارزت خاون لی لیو ویلیو دا خدای خدا تاسو خدا پیغمبرنا مو چت کن غوثیانا نمسده غوثیانا چرتا یا تاسو را فر انا ستاسو آواز غوري یا نه فاو ځرا د اروپا نه اس کیږي هل يسمعونكم تستدعون او یم فانكم او تاسو آوازه شیخ عبد القادر سره بیا خو تاسو نشی علی سی تاسو آواز کی علی سی خدای شیخ عبد القادر دیلانی سیمه په دایره کې چې ترځه ته صحابی دی د حضور پاک د طرزوی دی نا زومنه ناغی یا علی مدد پویتاسو اوه ای شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللیلہ یا شیخ عبدالقادر سراک لخلی نبار دا خراب خلیدی یا زالی ما نو یا دا دنا زنا اورو اغلوی ذات چی خدیف آتاسو پیدا کریه اسمان نباران واری دزمک نفس نواری سترگی غون و پوزی را کریدی اندامون را دي او زمون مرگ و دا پلاس کری اغلوی زات تاواس مکر اینا تاسو ب نو دا هغه بزرګي په خپل ځای ده هغه ولي ولي او نه غدا چې اوږدې دي نه دا نه پاکان خلق تعالی دي دا اوس د حدنا ولو ولي ولي ولا ولو کاي بولوم که هغه په دین او ښه دی چې تاسو هغه د مقدمه کامل کې یا رتبه نمبر لا سنا نه دې پاک په سره د صفاتونو په خپل او حضور پاک په خپل صفاتونو په پیغیمبرانه مننه او ولي او بزرګ په په ولایت او په بزرګنه مننه او علی به پخپو سیفتونو پای لګ معې اوس مور پلار په پخو صفتونو د مور پلار دره جو ورکې دا نه چې مور پلار نه را ل کې هر چاته به خپل مخام او در را جو ورکې هغ نه که دراج نه زیاتې نه پ غخ خوشحالیږي نه به پ ت خللا قسم یو بزنل په خوشحاله شي چې ت د حضور پاک مقام وور زمون د مسلمانه دا پیدا کله جهان ټول بزرګان او یارا جمع کې د یو ادنا صحابي درجی ته نرسې. نو چې د صحابي درجی ته نرسې، بیا خالص په یادو، شيغان مې به حضور په کمه راز ترانداس د خرځې خو بریم. دوی د پردې نه کو نو هو ورته لاس را خو ګوټې چولې او سیو ولا ورکو چې دا سیو د ناڅاګنو او نیمه نو دې د یا یازی سره خرم نصوله به یاسم چې پښیم حسن او حسین وی چرای نو ورانه نصو کرا الیسته یا بچی درو باس نو چې دیب نو غوزره پاک د غرخ کوسیو نو ان نیمه یې څوه تعلیسه برخ کوله د دیبنا اما خلاص ته ما غوته چولې وان نو یو پاک ورته وی دا د پردینا په تېست ویو کنه ستا په پالچینار کې تا کړو کې وې زستا خبرم چې تر دې دی ما د نوو تکلیف نه لګې یو نه کوله زنه یو د یو رسول په تاسو د حضور په پارک سي په ټکو کې دا رس په کومو برا پر د علي سیو دغه شو شیخ عبد القادر جیلانی سهوا راغ یوګې ورکړې زمما په غفله کې لسه که څنګه عمر دارو تاسو نه دا دین څو دی پیغمبر علی سلام المقام چې ګویا هغه ته مخکې ته یې مراد نه راځم انسان په حاصل دي بغیر زمونږ پیغمبر یو پیغمبر په خدای دا مقام نه ورکړي چې کومې زمونږ پیغمبر ته ورکړي وي نو دا وروستو امتی سلو ساوا کاله پستیری هی یا بزرگولی ها ها تاسو دا غی نمزات جان یو پیغمبر ته ما معراج عزت ننی ور کړې پرپا سرم زمو پیغمبر ته یو پیغمبر ام په دنیا کې خدای پاک نه دی لیدلې یعنی پدی جون ذمو پیغمبر ته خدای دا عزت ورکړې اکثر صحابه او علما چې پره پاک لري دلې د معراج پښه هو پا. په پا پاردو کې دنه دی اولیر وی نا التهم <سؤال> ندر اولی آیشہ بی بی بی بی کچادو وی چی، حضور پاک دیلی دل در او دروغی وی وی دکا خدا پاک داز کردی دینیش جند کے به چه رضیم جحان لاشی بی بی بی بی بی نی لا تدرکو الابصار وو یدرکو الابصار او اللتيقل فلی حضور پاک دیلی ورعا و مالی دینش و فی تا خدای ورد وی نور انا رعا دوم رعا چې مالی دینش و خدای پاک نو دا ازخت نه یان د موست ته تاسو داګه دا, دا مو ته راغ کام نه یو ولي ته باندې ولایت نازیا مقام نور ولي و نه کومه لا بزرګ ته عزتونه فاونته خداسه نه چې دا ته یغم برای مقام ته را رس امه یغمونه شیا دار په دې کوم را سی چې اغي د چا په محبت کې دومره غلو کړي نه چا هي مقام علی صاحب د حضور په پټ نه ورګړي حضرت حسن او حسین د پیغمبرانو ورنګ شيغان وي د حسین متعلق زمون دری قوله یو دا چې د پیغمبرانو نه کم دی په دا نه چې برابر دی ور سره ما د خپل نې کنه درين دا, دا چې علاوه نه د ټولو پیغمبرانو نه ور وي زمون عامه چې حضرت حسین بغیر د حضور پاک نه د دې ټولو پیغمبرانو نه ور زمو سره په یو میټینګ شي نه استه داغه دا عقیده نه ته په خپل ما نه دی اورېدل په خپل عالم میعتم ما زموږ ته اقوس کوم علي کتابه علي سيبي د حضور په غوړه پاغنه ور غنه به اقوسو کې ور وغوڼو زموږ په لار کې صدازه نشته ما لهور کې سبق په پسند ساتاون ټول چې ګډ کې شي اغان د نسانو یو شاعر پاکیوائی بی جو عالی شیر خدا کو خدا کہ دے تو کہنے دو اور جو سقیفی بنیسا ایدہ کتار جاتے ہیں تو جانے دو جو عالی شیر خدا کو خدا کہ دے تو کہنے دو چھو سڑے آواز کے یا عالی خدا نه آدھائی پڑا چینار تا چلاسے شیاغان دے یو دا فقیران گرزی شیئ دکان د دا په پنم سراکا سپیڑا اور پیزا اکشا چکتا سنی مسلمان اچې ورته دې علي سي په نوم راکنو درکې ما چې ستړمشي کې علي دې مال شي علي دې وو علي دې خيره کې علي دې يا علي خير کې په بسوني د الکتري په دې ټالو پټک تورنو يا علي خير کې علي دې قسمي استا علي قسمي نو خدای ستای علي کدا علي ساب تاسو په ضاع مقام دا دا خطا شو اغه انسانو په نه وي د قسم په یعیسا من طالب کافه وای په د دې وای چې نووی چې یعیسا سلام پر د مقام ورته ما یعیسا سلام په دې نقش علی کی چې څوک د خدای مقام ته ورسی علي سي په دې نقش علی کی چې څوک د پیغمبر سره برابر کی د خدای مقام ته ورسی خدای دې توې چې د خدای مامله ورسره کوي نو چې قسم دا په نو مخری دعا نه په نو کې आवाज هغه تکه مشکل خوشي غړي تکلیف ښه کې چې ورته نو پاتې څه شو خدای وایسته خدای خدای ته وی چې ته قسم کړې خیر آغا آغا او شر مالک غړنی، زم ماګه ژوند غم مالک غړنی، روزي رسان غړنی او منګل چې سره کې غلوې ځان تر کې تداسې په یو انسان ته وې، هو تا وقتا وقتا. نو دې تا ګوره اس قاله له مخوه نوح و وي بيد تدبيرور د نسپنا نو نوح علی سلام پیغمبران دا قوم روری دا دا بر ذات نی دا چا مامای دا چا مامای پیدا انسانی بشری بنی آدمی ورتوی علا تا تکون تاسو دا خداینا نیر اگه دا سکر انی لکم رسول امین زیو پیغمبریم ستاسو تا امان یعنی پورا پورا بیان در تکون وزان نپکی سنویم موتبر امان پور هغه را رسولږي حتکل عبادته نوې د خپل نوې لريږي واطيعون او زما حکم او خبره ما نه او ما علیه من اجر زتا سنه مزدوری نه وانه په تبلیغ او دعوت ان اجر یل الا علی رب العالمین زما ثواب او بدل نه خدای پخسر ما نه معنا به خدای بدل نه کی زتا سنه بدل کنه و حتکل اوال خوز اما پیغمبره چیز رسولی امین اتقالا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده خبره امانه و بیچه ده نسوار نسوار نسوار سخیر فائم بیان بیان مهمانه فتق الله آواتیون بیان بیان واتوی دخدین او یره گه بود پرستی مکه اوز خبره امانه ناغیسوه قالو انو امنو لکه وطبع کل ارزلون اوی وردوی انو امنو لکه ایمان نورو پتاک خان دا اچه روان دی تا پسی ریزه علا تا پسی دا خلق غریبانان دا چا جامعش دی دلی دا چا سفلش دی دلی چا پتکی روان وی جان دا خلک در پسی روان دی نمون سرداران لوی خلق لیدران معتبر خانان ملکان چودریان دا سنگ دوی سر یوزشو تا سر سوک تی وی دا خوشی تشی خلق اسم خلق بسی دیر خلک دې هم نه عارف زموږ په کوڅو کې ولاري وظيفي واري دې پسرګېږي هیڅ توظيفې موري خو دې ستا سره دې دېږي د دین په تعزې ژوند نشته حالو بي ورته امنو لكه ایمان له غرطا ورته ما کلاړ ځنو روان دي تا په سري زاله خلک راښکته شي خلک دی ورته وی قال او ما علمي بما كانوا يعملون ما سره علم نشته د وی را عملونه چې دوی ستې د نوح علی السلام له جواب مطلب دا نه چې رې ځانه ته عايزه نه په معنی د ولاتو په بنلو نه دي دا په معنی په اخلاقه نه شي چې یو سره بنلي خاوند د قدرت او تک تقدین غند په ډری دي دا رزل او یو سره فقیر دي سپلې ګندي په سړک ناشته وازان لحال له روزی ګټي ا دروغ نه ا چې تکامزه لې نه گئے هغه عزت منلي نه عزت او ذلت تا په امنونو په خلاصو قومونو چتي یو ښه تکي پاماندار نه او چتي یو دکاندار دی د وروجن دی هم بازار چا په نظر کې کی سپک کیږي او ځل خان کو ته معلوم شي چې دا هو ټاکسلین او یو غری مسلمان حلال خور مزګوزا آه پس چې څنګه درغه نه په درويو ته چمتل نو ارته واي وي ما سره د د عملونو اله مېشتع یعنی عزت او ذلت هغه فهمایلو نو دې نو ځکه چې دوی ذلیل دي لکه دا تاسو ته ورته وایې ام مقصد دا چې تاسو عملونه وکړار د دې نه خراب دي ذلیل او متازه قال او ما عینې په ما كانوا یې عملون ما سره یې مېشت چې بیس کوي زورت را ذلیل نشم ميلي. این حساب هم ل <سؤال> علی <سؤال> ربی ده دې حساب تخدا یې ساراده له قشورون قلب پويږي او انا بفارد المؤمنين زدوی نشم له مؤمنه نشم شړل <سؤال> رضا منه چې تاسو یې مونږه رسولی مرګر کیغو چې دا خلق ني نه ما سبانه زد مؤمنه د ځنه نشم شړل ان انا لا نظیر موبین زنهم مجرد صاف صاف يارون كم ستاسو داخده دقهر وعظام ناغيسو وي وي وارتقام لإن لم تنتهي يا نوحو كمانا نشوي يا نوح هذا دي خبرنا لتكونن من المرجومين تباوشتلش فقانو بديولو فقانو بديولو ختم سخصار بدي ندار دير بحثونا وزنامي دونا بسار سيكل اخر کبه اغدو او که فالرب اِنَّ قَوْمِي كَ الظَّلُومِ دیوئی اخنا الى قوم کما تضرغ جنوئ فافتح بینی و بینهم زما زمو دبیب و منسک فیسالاوکی ونجینی وممع یمن المؤمنین ما اخلاس کیا او ما سره مؤمنان اخلاس کی دبینا ما لنجات راکی و ما سره چی سبتی مؤمنان دا د اخلاس کی مقلی وی ان جینا و مما هو في الفلك المشعوم ما نجات ورقد لرا او د سره چې څوک پاکی شته داکه کی داکه کی شته کی نور سې زونه او دې چې څوک دا داکه شته علامه بات کړن سم ما اقربنا ماذ الباقين به می ډوب کړو د دینه باقی خلق باقی می ډول ډوب کړ ان فی ذلک کې ایبرت سبقته د دې خا مخدما ته او کډوی بي بي, بي او مع کان اكثر هم مؤمنين د دې باوجود اکثر فلک ایمان نه دا مڼي چې دا واقعات شې وی دي راکيشته مو بي اوسم شته د تورکو پادشاه درب پیدا شي نو د حضور زماني ټول وګړي خاټه کشته او وَمَا كَانْ أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ نَذِي أَكْثَرُ دَ بِي مُؤْمِنَانَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَرْرَحِيمُ استاراً قاون دا قدرته و دا طاقته آسو كولشي و محرابانه دنالعظر تبدلنا دي مزيد عذاب و چه ذره قوم ختم شو قلوه كذبت هادون نوح قوم عادم در اغجنويل و پیغمبرانه دادا د سعودي عربوچونو په علاقه کې تېشي وې د حضرموت او مسقط او عمان په منځ کې د دې علاقه سعودي عربو کې ده هیڅ بخالی و چی ګره وې دښتنه او بیا ورملي نو دله سلام خبرونه یاتک د اع جنوب ته د سعودي عربو دی او سموت شمال ته خبر د مدینې یو یوسف 12 میلاد کټوب ته د شمال <coughs> او تبوک 316 کیلومتر دی ته تبوک او د خیبر پامینس کی او د برونو الاهرا دیارې سنودل تد او اقا کید اقا د سعودي عربو سلورم برخه سکه د جنوبي طرف مختص امان او حضرموت سره مزي برونو الاهرا لا قام عدم توصيله او د ویره د هندستان او د ایران دا مال دی سمندونو په وړانده وتره تا تاجر قوم مال دا. ماسقت اومان حضرمات ادم او دل تا بحرین د دو بی قطر قوید بید ایران دا بندرگاهونا بندر عباست طربت و د پاکستان، کراچه بمبی دا پخوانی وازارون دی اومان دید ذکر مالون بزا سمندرونو پاگارا بکل دست قرد سمندر تا خو نشوت لیه کشتیان وقتی دی نرو جینو جینو تا مطلن دا پخوانی آباد علاقې دی بحرین قطر دوده مخکت عمال حضرامات آدم آدم سر در یعبی چه سمندر که در کشتی راشد آدم سامانون خرسک مرکزی در بری ازمون یوزیکه یا, یا خریفاو در نو خدای وېقام دا تعادر المرسلین درو جید ویل قومه ټول پیغمبران هم استقر لهما خوف مهدون علی التقون چې وی بیت تدبیر قومي یعنی د دې د قوم او د نسل نوم چې هو د سلامینو مو انا تطقون مې دا سکر انی لکم نزی اس رسول امین زتاست یو رسول امانتا په دا خو دا چې سخه پیغام د ټیک ټیک رسو او رسون کې ام تاسو ته فقطق الله مخنه نو یریږي واقعون ذبا قبرو منه ما واستل علیه من اجر زموږه ام تاسو نه پدې سمزدوري سخل غرض دنیوي نه پکی نشتا ان اجری الا علی رب العالمین زما بدل ذ رب العالمین سره معنا باغه ثواب را مه ورته دی دغه یادې اتاب نومنا بكل ريع عاتبسون ايا جوړا وتاس بار اچد جه باندې یو آبادی یادګان تابسونه بس ريع درې معنی ريع وي د دې ته موړیت په هټ هوټو ډیرو باندې ريع د غر مې جوړ کړو وینځدا زموږ یادګان او ريع د غرونو مېن سکه تری ته عوار مې تان او نه خابس هغه کار ته وي چې نه په د دنیا سره خیر بینې نه دا خیره او اته نو نه لیکل لري تاسو جوړاوې په هارا دبا آ ته یو یا د ګام پا بسون عباس اسی وخواه په دې سره دا و چې زموږ یادګارونه پات یادګار دې پاتې شي چل دیو تاسو د دنیا کې مو د یو یا ګام پات کې دوه چې د خده پنځ د سړي قیمت نه سچو شو مواتتتخذون مسانا عللكم تخلدون تاسو جوړاوې لیلي محلات لکه چې هميشه په دنیا کې مصنوعه کانې تموي مصنوعه به خاص تر پي قدرت مصنوعه محلات لیلي کورونه جوړاوې لکه تاسو چې باندې ځاې داسې په اخو جوړاوې اوس سوچا سو ته لوي جوړ کې چې زمان دا ناسو د کړو اوسوبم پځې پره لکه ته خبرې کړو چې واسيونه او څو سوچ ته جوړ کې کله دي ضرورت ته پورا کیږي د ضرورت نزیاک زیات آبادی جوړون شریعت نه مخه دومره جوړاو چې سمره دي ضرورت ځکه دا سړی د دنیا سره مضبوطه او د آخرت د قبر نظرونه وباسي خبر دی جون دې که د دنیا په لیکو راکړي چې جون دې قبر د کور له پیانه دي چې څه به چرته یو کور لږه ځانته به نه ځما او د دنیا د کورچ او سور د غریزی نه د دې د په دې د ضرورت نه باید شریکت نه کوخئ حت تاخذون مصانع تاسو جوړوې ځان لغړغت محلان لعلکم تحلذون لک تاسو چې بامې شپه دنیا کې دا د دې د داو ا د دنیا سره اړیکه و ازا بطشتم بطشتم جبرین قام ک چې څوک نو نیسې سخت یعنی چې چا سره جنگ جگړه شي نو ډیر متکد بیرانه او ظالمانه تور سره دا وګیر کړي رحم درکني نه د دې تاکبرانه مو هغه ک چې حمله کوي نو حمله کوي ډیر په څنګه شي څو ډیر په تکبر او غرور باندې یا قوم باندې ورګې نامه تر حتی الله دخدایناو یاری گئی دا تکبر او دو دنیا دا بانگلی نام دخدای دا بارکی مکتباکار نشن واتیعون زمان خبرامانه او دخدای دا احسانات و کې چې چی مال و دولتی در کلده واتقللزی امددکم بیما تعلمون و یعنی گئی دا نا فرمانه دا غلوی ذاتنا چی امداد دی کلده تاس تاسو یعنی در کلدی تاسو لا بیما تعلمون آغا سیزونه چی تاسو تا معلوم دا باغونا زامن دا تورونا دا پیسې دا غلوی زاد درکلی دیگه زیاغنو یا رئیگه امددکن بیان آمین و بنین درکلی دی تاسولا ساروی و بنین او زامن و جنات معیون او جنباغونا او چینی باغونا او دا غیالا خوکی او چینی او بات خورن ری اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریږم په تاسو دا آزاد دی اولي ورځه نافرماني نکړم دا نعمت شکر م하자 کې او د خدای فطومونه قالو بیسوی سلام علينا او استغفرن تکمن الواعزين برابرنا منت که وحزراتکه او کنهکه مونږه تا خبرو سپاروانل اسی وزه مستره کاو تاسو په واز استه <تصفيق> سلامه انا لای نه برابر برابر او ہاستہ کو اس کے ہم زان کا کومن لو او کوع از مکہ ان حالا این لکھن اولین داګه په فانوم دا سرا سم در روان هر کم کیو سڑی پیدا کی یو پیغام برای او زما خبره مانه خو خکر او باد باد مته و دا په خو ان زلی خبرې نیده مول یم سچاله شو او ما نحنم بمعذبین مغنوی عذابی ہنک يا اخواني خلكم يداص ان هذا لا هو القول الاول ان هذا ما قر طريقه قانون تعرف اخواني خبرني راواني دي اولي سي قامت كل المعذبين ني من عذاب يدن نخديهم فقط ذروه بيد يخفن فالنقنام طول منخالات يو سيله يرانا فارسن ناله بريحن فارسن قيام احس مستمر تنضع الناس كنهم ما جره دخنه اترز بي سيله يران دا سيله و ننور حاتره او عاد الى نماز ذات الايمان التي لم يخلقنا سواها فينا فدهو دا څه پامو پیدا کړو چې دا سمو پیدا کړنه شي سپېته سپېته ګرځو غوته په دوت په دوت ګرځو يعني ټوله طبع وينت ونو پانه كنا هم تور نه اله اکبر ان في ذلك د دې په دی واحياتو کې ایبرت او ترساون سابت نه سي حتې د دې فهم کول په اړه نو ما کار نه اکثر مؤمنین د دې باوجود چې دا دي با چدا مني چې د قومه حلاشي وي د پیغمبر په نافرمانو وی د دې باوجود ميمان نه وني چې د دې پیغمبرم مخالفت کو د رسول کو سرم کی دي وین نه بک له هو لازیز خدای د لوی عزت او د غلبی او د طاقت غاوندې ويم کو لشي فر رحیم مهربان ورو ظهره زیسوست کنه